Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az önkényes mérvadó. Most a Monparkból Parkból, Puzsér Robival és Horváth Oszival. szokásos témánk a félrehallások, és egész héten készültünk hasonlókkal. Most mindig fordítunk rajta egy picit. És most egy olyan fordításban szeretnénk megnézni ezt a problémát, hogy tudunk-e olyan kifejezéseket felsorolni együtt, amelyek mondjuk egy angol kifejezés, de amire azt hittett, hogy magyar és úgy is ki. Vagy egy olasz kifejezés, de arra azt hittett, hogy angolul van ezért, úgy ejtetted ki. Notess. En, a a notess harmadszor hangzik el a héten, mert ezt mindenhová be lehet dobni. De a klasszikus filmes példája ennek a vörzés. A Robi néz. Az, az ellen? Vörzész, nem, Versace. A Versace. Ezt, ezt most nem esküszöm meg rá, de talán a Pretty Woman-ben a, a Julia Roberts kiművelt ö, foglalkozású barátnője dobja be a köztudatba, és a, onnan szakadt ránk, és maradtunk is úgy. De hogy csak a saját példámat mondjam, a stúdióban a, a, a, stúdióban a falra ki van téve néhány telefonszám, a, a Milás reggeli számára és e, így kezdődik, hogy Ultramail és van mellette egy telefonszám majd Equilor, akik ugye a befektetési hírekkel jelentkeznek és egy tele telefonszám majd a harmadik sorban Bersike és egy telefonszám. Na most ez a Bersike, ez a Bercike <gül> Csak ez egyedül szerintem volt Bersike hetekig, amíg, amíg egyszer föl nem hívták a fülem hallatára Bercikét. Egy nyomorult hülye vagyok azt hiszem. Aztán... Ö... A, én, én, én nagyon sokáig a dislike-ra úgy félreolvastam, hogy diliske. És azt hittem, hogy azt írja, hogy diliske. És nem értettem, hogy most ez most cukiskodik, vagy diliskedik, vagy... Most szeret, nem szeret? Igen. Nem, és, és aztán értettem meg, hogy az a dislike. Így, Csak beolvastam. Kedden foglalkoztunk a Három kívánság című ö, szép múltú ám kevésbé szép emlékű televízió műsorral, és hát uh, Tibi bácsi azonnal szállított nekünk ilyen félremondásokat, hogy más nem mondjak, a bengles zenekart megemlítette, a Scorpions együttest, és uh, Rick észlit uh, nem kevés alkalommal. Na már most, uh, én tíz évig éltem egy, uh, egy nem létező szó uh, birtokában, és teljes homályban. Ez a szó, ez a legrice. És a legricézés, hát ez nem annyira, nem annyira beszéd téma mondjuk evésnél, úgyhogy úgy, hogy azok most, így, akik esznek, azok 21 másodpercre halkítsák le a rádiót, de a, a fábrisóban a Fábri sírva olvasta föl a levelemet ezzel kapcsolatban, ugyanis a legrice, legricézés az, az, a, az a, hát a, az oknival a lábujjak közül különböző oda nem illő tárgyaknak a kijátszása. Egy ilyen esti levetközéskor. Ez, ez egy elég ordinári tevékenység, de mivel tudjuk, hogy létezik a köldögszörny, és hasonló ilyen férfitestről lehordott uh, hordalékok. Magyaraz meg az etimológiáját kell. A legrice az, az nem magyarul van, hanem Legrice mint kiderült, és lábris. És ezt, ezt, a szót, ezt a barátaimtól tanultam 1999-ben, és nagyon örvendtem neki, hogy erre van szó. Míg fel nem ismertem, hogy ez még annál is undorítóbb, mint gondoltam. Legrice. Mert olyan, nem, tudod, kiskesel lányom, szó, egy szót egy valami mondatba. undorító dologra, addig nem is létezett. Igen, ez az én, ez az meg, én bűnöm. Megszületett. Igen, aztán itt ahhoz, hogy fazekas Szűcs István írja, hogy hallottad az új Kiliminus számot a rádióban? És ez Kylie utalt volna. A 80-as évek derekán, mint ahogy a vógot vúznak ejtik igen sokan, mert, mert még egyet franciásítanak rajta. Nem, túl franciásítják, nem, mintha én eligazodnék a, a DOEO, XEO és hasonló végződéseken. Tehát az elméletem szerint a, a francia gazdaság 15%-ot sporolna a papírra való költésen, hogyha nem írnának le 25 betűt szavanként pluszban. Na, ez azért van, mert az ember, amikor olvas, akkor nem a betűket olvassa egymás mellett. Amikor azt olvasod, hogy, hogy spár, akkor nem, nem, az, nem az S betűt, utána a P betűt, utána az a meg az r olvasod, hanem csak a s meg az r -t. És ami közte van, az csak fényképezed. Tehát csak bármilyen szóról legyen szó, Pármilyen szóról csak az első betűt és az utolsó betűt olvassuk. Azt azonosítjuk, és ami közte van, azt csak, arról csak egy fotót készítünk. Mm -hmm. Ezért, hogyha abban van csak egy kétmással hangzó, vagy két különböző akármilyen hang, ö, vagy betű, cseré, cseréje, fel van cserélődve, azt már nem vesszük észre, mert a fénykép az tulajdonképpen csak azt azonosítja, hogy mit tartalmaz a szó. Azok megvannak benne, és már lépünk tovább. A, a, a, az, a tudatunk az már tudomásul vette, hogy ez az, pedig nem az. Mert ezeknek a félrehallásoknak ez a forrása. Azt írja nekünk uh, Borbála a Facebookon. Angolórán olvastunk egy cikket kilencedikben, amiben szerepelt Sashalom. Mivel én még nem hallottam erről a településről, megkérdeztem az órán a tanárnőt, hogy akkor ezt Sashalomnak kell, vagy Sashalomnak kell ejteni. <gül> Ez nagyon kemény. Hát a Salom benne van egyébként, örvendjünk valami. Nálunk angolórán bejött egy helyettesítő tanárnő valamikor harmadikban, ami megfelel mondjuk a, a minek is a, a 11. évfolyamnak most és angolul tartotta az órát nagyon korrekt módon, egyszer sem tévesztett szerepet, nem szólalt meg magyarul, amíg a mellettem ülő Fábián nem kezdett el ordinári módon viselkedni, egyébként nem esett ki a szerepéből, tehát neki ez volt leosztva egész, egész fiatal korára. A következő hangzott el a tanárnő szájából, Fábián, give me your ellenőrző. És így, és így érzem az ő problémáját, hát nem volt az a kezében egy, egy szó erre, mert ezt nem tanuljuk, nem is ismerjük a kultúrából, hogy mi, a, tudod, hogy mi, a, mi az amerikaiaknál mondjuk a, a nem is tudom milyen ilyen, ilyen szülőknek szóló fejlődési jelentés, vagy ilyesmiket küldenek ők haza. Annyit mondott, hogy ellenőrző. Úgy röhögtünk, hogy a, a, a nő kimentsírva és soha többé nem láttuk. Nem, nem, nem a legjobb, nem az ő napja volt, azt kell, hogy mondjam. Szabó Gábor írja, hogy az olaszban, hogy mondjuk ezt akkor? Bruce Csetta ciabattából proszkiuttóval? Vagy esetleg Bruce Csetta ciabattából proszuttóval? marha nehéz olasz étteremben kérni, uh, itt van egy előttünk, amennyiben, amennyiben uh, nem találkoztál ezekkel a kiejtésekkel a, a helyes megoldással. Ugye, hogy... Nem, Bruce Czatta, mondja, de Bruce Ketta. És uh, az angolban is van ilyen, hogy Dwayne, vagy Ewing, amit elég, elég nehéz, uh, nem nehéz mellélőni. Mm. Vagy, vagy hogy hívják a, a kiváló színész uh, fickót, UN uh, meg És ezt tényleg így kell mondani? Nem így kell. Én, Én így is szoktam. azt gondolom, de ez az a kategória, aminek már utána nézek a YouTube-on, mert foggalmam nincs. Sem. Igen, de hát ez, ez renge, rengeteg minden... De vannak olyan nevek, amiknek a, amiknek a kiejtését így rosszul tanultuk meg, és aztán átszoktattak minket. Tehát ebben az országban megcsinálták azt velünk, hogy a... a sírjá, hogy, hogy, a, hogy a, a, Ez komolyan megtörtént, a, a Faragó és a hajdubé egy egész, egy egész országgal elhitették, hogy... A Ronaldo, meg a Rivaldo az Ronaldo és Rivaldo. És a Roberto Carlos az meg a Roberto Carlos. Ez a portugál szóvégi óbetű, ez az újság. El, igen, elkezdték, elkezdték sítani a de, brazilokat. De akkor ezt a tapta. brazilokat, de az összeset. És, és, és az egész ország így kezdetben ellenállt ennek. Hogy mi az, hogy nem Ronaldo? Hát. E de, de, de egy idő után így gátlásokat, gátlásokat érzett ez a, ez a kis ország, amelyik mindig itt kullog. Itt a, épp a nyugat nyomában, éppen így a, a fél periférián, de már nem a centrum, már csak itt van, már hegyes halomnál, már itt van a, a, a nyugati élet. ki a kapukat és a szóvégi jókat. is megtörténik a pláza, igen, és akkor azt éreztük, hogy igen, igen, Ú, uh, így kell lejteni. És elkezdtük mondani, elkezdtük mondani egymásnak, hogy igen, elkezdtük mondani egymásnak, hogy Ronaldo, meg Rivaldo, és úgy éreztük magunkat egy kicsit, mint egy ilyen beavatott kaszt. Akiket beavattak. Akiket, Akik, akiket a, a, a, a faragú, meg a, meg a hajdó, <gül> a hajdó. <gül> ő, ők, ők beemeltek, beemeltek ebbe a, ebbe a titkos társaságba, mi már tudjuk, hogy kell ejteni. És egyik napról a másikra, egymással szinkronban leálltak vele, és továbbra is Ronaldo, Rivaldo, és visszatértek a régi ejtésre. és ott álltunk pofára ejtve, hogy ekkora média a világon nincs. Hát megszopadtak minket? Ez milyen? Tanult kollégánk írja SMS-ben a félremondások és a különböző két nyelvek közötti félreolvasások tém témájában, hogy az X-akrák elején, nem is tudom, egy évtizedig hallgattuk azt, hogy David Duchovny, és ő Duchovny, vagy Duchovny, nem is tudom, hogy volt, de, de én, én mindenkinek most úgy most van a neve, ahogy ő mondja. Én, én most Duchovny-nak ejteném, de, de azt rosszul ejteném, vagy rosszul tenném? Hát ő, ő, ő duchovny mondja. Duchovny? Aha. Ö, aztán ö, Lilla írja nekünk a Facebookon. Hogy ő egy... például az, aki a maszturbálásról teljesen, ö, teljesen nyíltan, vagy vállaltan ír, a, ír arról, hogy pornót fogyaszt, és így coming out és így, ez egy ilyen ö, hogy mondjam, egy ilyen bizonyos értelemben egy ilyen férfi mozgalom amíg lesz szó férfi mozgalmakról. Ö, ez, egy ilyen, ez egy ilyen vállalása ennek, mert egyébként a tök, tök banális, tök természetes dolognak, de mégiscsak egy kiállás, a, a, Csávó az így bevallja, egyébként szexfüggő természetesen. Ő, ő egy kicsit így a szegények pornófüggő... szegénye, Charlie sínje, nem? vagy hogy mondjam, egy, egy kis felszabadító, egy egészen kis fronton. De mindenképpen egy ilyen, az egy ilyen... Korrekt, transzparens férfi életet él. Igen, igen, Még kb. akkor is, ha nem kérdezte senki. Kb. mint a többi. Hát igen. igen. Azt írja Lilla nekünk a Facebookon, hogy arany, vagy akár örökzöld, kordon Cordon blue. Uh -huh. Ugye ez, ez a Gordon ez a Blu elnevezésű étel, hadd had ne tudjam, hogy miért milyen kék szalag, az Gordon-ként is ö, bevette magát a, a köztudatba, valamint a blue, Bleu, Blau, amit Blu, ami a csövön kifér. Uh -huh. Ez minden, minden uh, permutációban előfordul. de a korta... Rosszul jól, Nem, jól tennéd. Azt írja Dani SMS-ben, egyszer a Teri a kis csirke, tehát Teri, aki szósz, tudod, meg elkészíteni Teri a ott. kis csirke. Ő azt hitte, hogy Teri a kis csirke teri című rajzfilm. A csi ja, és szegény csirke addigra nem kis csirke volt, hanem már meg volt sütve. Teri a kis <gül> Jaj, csirke. A kis csirke. Igen, igen, igen. És a, valójában a, a fűszerezése, az a neve. Ilyen szerencsétlennek. Jó, hát éttermekben azt hiszem, hogy elég sokat összefuthatunk ilyenekkel. Vagy ha más nem, a villamosról, ha nézed az éttermeket, ahány kínai gyors étterem van, azt mind kínai gyros étteremnek olvasott. A neve és a mérete. Micsoda? A kis csirke. A, a teri, a kis csirke. Ez olyan, igen, mint hogy hová mész, van. hogy hívnak, mi van a kosaratban? Töbszergomba. Kifejezem, hogy, hogy a peri a, a kis csirkének a fűszerezése az egyben a mérete és a neve. Szerencsét Csak te. ezt rögzíteni szeretném. Azt írja, azt írja a kolléga SMS-ben. Egyik ismerősöm sincs otthon a konyhában és egy ételmi látogatásunk alkalmával Bézmeles csirkét kért. bézmel Az mi lehet? Besamel. Valóban? <t> bézmel. Már csak a Béz nevű állatot kéne ö, először is regisztrálni, Béztomb. aztán megtalálni, le, ö, elejteni, aztán igen, aztán már a me melle kis ki is süthetnénk. És, és már nem is kéne szósz hozzá. Vagy Bézmell, Bézmellel. Bézmell besameles Bézmell. Hújújújúj, húj, húj, ez nagyon meta. Szaká Dávid írja, hogy a polmol ö, cigarettát permelként kérik, de helyesen polmol. Vagy, és, és, és akkor ő itt sorol ilyen elnevezéseket, hogy ne tegyük hozzá egy milyen termék, de nem Davidoff, hanem Davidov mert német, aztán nem Jetta, hanem Jetta, mert német a Volkswagen, és hát, és hát a tészta nem, nem gnocchi, hanem nyokki. 90-es évek, években a angyalföldön, egy romák árultak cigit. És azt kiabálták, hogy máj Nem veszel máj golyót? <gül> és a malborót így ejtette ki, hogy És nem értetted, hogy máj akar neked eladni? És így hogy máj golyót? Kérek máj És így előkerült a malboró. És így tényleg olyan volt az egész, mint egy kétlábon járó szóvit. Ez a szép emlékük magazinban úgy szerepelt, hogy már roló. az önkényes mérvadóban ma is a férfiakkal és a nőkkel és a köztük egyre szélesedő szakadékkal és a társadalom működésének megváltoztatásával vagy megváltozásának tényével fogunk foglalkozni. Itt azért rendszeresen adunk hangot saját magunkon keresztül annak, hogy a gender a fasizmus az túlőt a célon, és hogy a feminizmust már régát kellett volna tolni a közel-keletre, ahol annak még érvényesülnie kellene, és, és van ennek egy ellenoldala. Tehát, hogyha valamit túltolunk, akkor annak, annak egy reakció a, az eredménye. Most teljesen mindegy, hogy ki kezdte. És, és az, az, a, az a túltolt feminizmus, ami, ami mondjuk a 70-es évek óta, így, így a mai napban folytatódik, annak az ellenoldalaként oldalaként. Ö, Létrejöttek olyan életstílusok, és férfiak olyan életstílusokat követnek, amelyek kivonulnak az ilyen romantikus komédiák által felvázolt, kötelező körökből, és nem úgy érzik, hogy az, ő megval az ön megvalósításuk az a feleség gyerek, hosszú kutya, kertesház négyszögben fog megtörténni, hanem azt mondják, hogy ők köszönik szépen, és a saját útjukat óhajtják járni, mert, mert úgy érzik, hogy itt meghaladtuk a 19. századi monogamizmust, és meghaladtuk a 20. században értelmezett monogamizmust, és most már valami teljesen másban élünk, és ne csináljunk tovább úgy, mintha nem változott volna meg gyökeresen, a, a párkapcsolatok világa. Hát, és ez, a, ez ennek egy nevezéke is született, mint egy, mit tudom én, 15 évvel ezelőtt, és ez a MIGTAU, amiről én is most hallottam először, hogy ezt így hívják, és ez, ez, ez, ez gyakorlatilag úgy néz ki leírva, hogy MGTOW, és egyszerűen azt jelenti, hogy, hogy Men Going their Own Ways, azaz férfiak, akik a saját útjukat követik. Uh -huh. Sok helyen uh -huh. össze lehet Ez egy putni. új életforma, ez egy Aha. új életforma, ez egy program, ami szemben áll a családdal. Ez történt. Ez tette, ez, ez lett a feminizmus következménye. Tehát ez történik akkor, amikor kihúznak egy ingát, és elengedik. Az visszaleng. Az mindig, az, az mindig visszaleng. Ez történik. Itt van, ez történt. A zsarnokság elől, itt van egy, egy, egy rakat férfi, amelyik azt mondja, meghirdet egy új éles stílust. És azt mondja, hogy nem, nem akar. Ő kivonul ebből a térből. Kivonul abból a térből, ami, amit a romantikus komédiák írnak. Kivonul abból a, abból a térből, ahol, ahol a, az igazi, az ilyen nagy ível van írva. És egy, és, és amikor megkéri a kezed, akkor a, az angyalok harsonáznak. Ez, a, ez, az egész, ez az egész hazugság, amit ezek a romantikus komédiák köré hazudnak. Ez, ez, az, ami, ez az, ami a nőket zsarnokká tette, és ez az, ami a férfiakat meg egyszerűen, egyszerűen lázadóvá tette. És a férfiak fellázadtak a család a család ellen. már azt mondják, hogy akkor az egész koncepcióból kivonulnak. És ez minden esetre egy jelzés. Ez egy jelzés, hogy van egy ilyen mozgalom, hogy men uh, go their own ways. Uh, férfiak, akik akik kiléptek ebből a játszmából, a nemek harcából. Mert ez a probléma, hogy a nemek a, a nők felszabadulásával, ami az emancipáció az egyik legjobb dolog, ami a civilizációval történt, hogy, a, hogy a, a, a nemek felszabadultak, de az egyik legszörnyűbb, ami a civilizációval történhet, az az, hogy a nemek zsarnokká válnak. Eddig mindketten ki vagyunk szolgáltatva a másiknak, mert van valami a másiknál, ami kell. De hogy az ezt, az ezt az hogyan igazságú. szerezzük meg, kikényszerítjük, vagy annyit veszünk el belőle, amennyi elegendő. És. és, és... Vannak férfiak, akik a mama hotelba vonulnak vissza, és rájuk joggal, vagy könnyű végetni azt, hogy na nőjetek már fel, vagy miért nem sikerült felnőni. De vannak, akik a másik irányba lépnek túl, hogy azt mondják, hogy na jó, akkor köszönöm, nem kérek ebből az egészből. Ha csak úgy lehet elmenni egy randira, hogy lamináltán a négyes papíron átnyújtom, hogy két kislányt és egy fiút szeretnék, és labrador a kutya típusa, és a lila akáccöz a lakcímünk nem pedig egyszerűen belenézni a másikba, hogy mire vagyunk együtt képesek. Ez, ez azt jelenti, hogy magányos, magányos farkas, magányos farkas leszel. És ez egy, ez egy mozgalom, és ez egy büszke mozgalom, és azt mondja, hogy kiszálltam, kiszálltam ebből a hazug játszadozásból. Mert egy sokkal tisztességesebb és sokkal transzparensebb életet lehet élni így, mint úgy, hogy kifelé legyártok egy tökéletes boldogságot magamról meg a családomról miközben titkolom a, a szennyet, és miközben folyamatos házasságtörésben élek, miközben szeretőt tartok, vagy prostituáltakhoz járok, és, és hazudok, és hazudok, és hazudok minden nap, és kiszálltak ebből, és azt mondták, hogy nem fogok, nem fogok, nem kell, így nem kell az egész, így nem kell az egész, nem fogok, nem fogok az ösztöneim miatt, nem fogok a a természetem miatt bocsánatot kérni senkitől, de nem is ígérek senkinek semmit, és nem is akarok, nem is várok el senkitől, semmit innentől. És ez is egy, tra egy transparens, és mindenféleképpen egy konzekvens álláspont. Egy konzekvens álláspont. Um, különböző... És egy riasztó tünet, hogy létezik ez. Különböző információkat az NL café a férfiank.hu-ról, illetve az Egy Nő a Nőkért blogról szerváltuk a műsorhoz. Mi is próbáljuk megérteni, hogy mi ez a jelenség. Én egy-két éve találkoztam már ennek az egyik szószólójával, a Hufnagel talán Pistivel, aki, aki az én akkori megfogalmazásom szerint egy nettó nőgyűlölő blogot ír, és mindenhol olyan erősen tolta magát a komment folyamban, hogy népszerűsítse az oldalát, hogy, hogy nekem nyira nem vált szimpatikusra, hogy amennyire tudtam, elkerültem. De amikor ennek a mozgalomnak utána néztem, akkor megint az ő nevébe botlottam bele. A kö... A következő, a következő olvasnivaló Jött velem szembe. A lényeg az, hogy ezek a férfiak, akik a saját útjukat járják, ők nem tárgyalnak, nem kulcsorognak, hanem csak megvonják a nőktől azt, amire a legnagyobb szükségük van, a figyelmet és a támogatást. Ennek az egész migtá jelenségnek és létnek itt a leírás szerint négy szintje van. Az első, hogy felismerik a helyzetet, ebben a csoportban lévő férfiak tisztában vannak azzal, hogy milyen kockázatokat tartogat számukra a társadalom. Ugye kockázatról beszélünk, tehát, hogy mi az, ami belerángott téged a romkom. Ö de ők elfogadhatónak tartják ezeket a, ö, ezeket a feltételeket, és belemennek a játékba, ez az első szint, a második, hogy a hosszú távú kapcsolatot utasítják el ezek azok a férfiak akik elutasítják a nőkkel való hosszú távú kapcsolat minden formáját beleértvebe a házasságot és minden nemű együttélést ez egy szingli lét. ugye beszéltünk a múltkor arról hogy single filmek nincsenek azt mondják hogy szingli film a Bridget Jonesról de az egy romantikus, ezek komédia. Mind romantikus komédiák az összes single film romantikus komédia Szingli film hát isten mencs legyártani a single filmet hát isten ments. hát a boldogság hát arról van szó hogy elvették tőlünk a Jézus Krisztust, de, de odaadták a szerelmet, a romantika, a ro, ezt még a romantika hozta el, igazából ez a, ezért, ezért is ez a neve, hogy romantika, mert kaptunk egy új megváltástant. Hát a Jézus Krisztus az már nem vált meg, de itt van a szerelem. A szerelem, az igazi, bármikor jöhet nagy ível, és azonnal ott, ott megtörténik, megtörténik az, amit a filmben láttál. Végre egyszer te vagy cinikus. Miért vagyok? Miért holnék? Mert én teátrálisan kifigurázod a, a. hát. De ez nem cínisz. egyébként az emberek többségek. A fejed jó, oké. Szóval a második szinten elkerülik a, a, a hosszú távú kapcsolatokat, az egyedülálló anyákat is, és minden olyan helyzetet, aminek kapcsán végül a bíróságon lehet kikötni. Hmm. A harmadik szintet úgy fogalmazzák meg, hogy a rövid távú kapcsolatokat is elutasítják. Ők azok a férfiak, akik a fentiek mellett még egy olyan rövid távú kapcsolatot sem hajlandóak bevállalni, mint a randizás. Itt arról van szó, hogy nem adnak illúziót, mert azzal, hogy te randizol... Azzal már egy csomó illúziót ad. Ők nem mennek bele ebbe a hazudásba, ebbe a hazudás körbe, hogy én illúziókat adok, azért így illúziókat kapok, és így varázsolunk együtt valami valami, valami nagyon romantikusat, valami olyasmiset, mint amilyen a filmben volt, de még jobbat. És ez a de még jobbat, ez a. De hogy ennek a mintái is honnan vannak, hanem a filmből, de hogy ez, ez, ez, a, ez, a, ez a beteljesülés, ez. Ezt kaptuk a Jézus Krisztusért. De ne felejtsük el megemlíteni, hogy, hogy ezzel, ezzel a mikta jelenséggel összeilleszthető a pua jelenség, amit viszont nagyon szépen lehortunk egy néhány héttel ezelőtt. Ugye ezek a pickup artistok, a csajozási művészek, akik oktatják másoknak, hogy hogyan kell pszichopata módjára manipulálni a, a nőket. A nemek hogy megrontói. Ők a nemek megrontói, pszichopata képzők, akik elmagyarázzák neked, hogy a mosoly mögött. Te mit tégy, vagy mit tervez a következő percre, akik akik, Pont ezt a hazugságot ilyen tökéletes, ilyen, ilyen trénerkönyvekben, hogy pontosan mit vár el a másik nem, és hogyan tudott kijátszani, ilyen kémet farag belőled. ezek az emberek de, de ezek úgy... az emberek odaadják végül neked a puncit, meg odaadják a cicit. De, de nem adják, de nem, de, de, de, de hol lesz az, akinek odaadják? Azt veszik el. Azt veszik el. Tehát végül is lesz dugás, csak lesz valaki, aki dug majd. Érted? Ez a, ez a kérdés. Igen, a személyiséget az, azzal, is kimosság azzal, azzal mi mi a lesz. tananyaggal, amivel át nem az agy hullámaidra. nem te. A, de ezek az emberek is ezen a harmadik szinten vannak, mert azt mondják, hogy köszönöm szépen, nem csinálom, nem kell nekem más, csak a nagyon rövid távú együttműködés a nőkkel, csak azzal a különbséggel, hogy ők nem ezt nyilatkozzák ki, nem transzparens módon működnek, nem vállalnak föl ebből semmit, hanem elhazudják a rom romantikus komédiát kifelé, és közben otthon már be van készítve az éjeli szekrény a 460 darabos csomagulású offszer. A negyedik szint az pedig a gazdasági kivonulók. Ezek azok a férfiak, akik nem hajlandóak többet keresni, mint ami a személyes túlélésükhöz feltétlenül szükséges, mivel kevesebbet keresnek, mintha egy családot kellene eltartaniuk, kevesebb adót is fizetnek, de ez még mindig magasabb életszínvonalat biztosít nekik, mint ha családjuk lenne. Ez már azért itt egy elég kemény, elég kemény kivonulás ebből a, a játékból. Én, én ezzel például már nem tudok azonosulni egy kicsit se. Nem, hát a, a, a, a nők, azok azok, azok igazából a, a, a nemek elkezdték kifosztani egymást, elkezdték leigázni egymást, elkezdték fosztogatni egymást. Kitaláltak olyan dogmákat, mint a monogámia. A monogámia, ami, ami, ami, ami a, a, az esetek 99%-ában képmutatás. Mert monogám, van, van aki monogám, de szégyen szemre nem ráhasználják, hanem azokra, akik, akik, akik... Akik elfogyasztanak három év alatt ö, tíz pasit, 15 -15. de közben mindig egyszerre csak egyet. De nem, külön-külön kifosztják őket, és mindegyiket leigázzák, fosztogatják őket, mondjuk két hónapig és aztán átnyergelnek egy következőre, és az alatt viszont őt is leigázzák, és át a következőre, és ők, ők egy időben, egy időben, mindig csak egyel fekszenek le, és megvalják a büszke monogámiát, miközben vannak valóban monogámok, és ezt már nem rájuk használják ezt, hanem a monogámia az egy, az egy zsarnoki dogma lett, egy zsarnoki dogma, az azt jelenti, hogy én akárhány férfival lefekhetek, de egyszerre, egyidejüleg mindig csak egyel. Amíg nem szakítok veled, addig én mással nem fekszem le. Ez jelenti a monogámia. Így egy élet és alatt a... belefér 40-50 ja, ja, ja. monogám kapcsolat is. Ja. Tehát, így arról <gül> Míg a szó, 19. A században egy emberrel éltek le egy életet. A családban a nők leigázták a férfiakat, és a férfiak ebben a MGTOW mozgalomban felmondják ezt a, ezt a sehol alá nem írt egyességet. Az átlagos nő, az hogyan, ö, hogyan ö, tölti el a felnőtt életét. A felnőtt életét az különböző férfiakkal tölti el. Olyan kettő, négy éves párkapcsolatokban. Ez az átlagos nő. Aztán amikor már 30 ö, körül van, akkor már nagyon szeretne gyereket, de hát a, párkap, a, a, a párkapcsolati modelljébe ez sehogy se fér bele, hiszen hát ezek ilyen két év alatt így elhasználódnak ezek a dolgok. Most azt az átlagot mondom. Tehát ez, a, ez, a, ez az átlagos, modern nő. És, és azért amikor már így ez, elkezd a körmére égni, 40-hez közel, akkor már elkezd egy, egyre, egyre... Ö, Egyre, egyre követelőzőbb és egyre, zsar, egyre, egyre csalódottabb, egy, a, a kör égett ez az egész. Mert, minden, mert érdekes módon az mindig az a modell, hogy először megvalósítom magam. A megvalósítom magam az azt jelenti, hogy, hogy, hogy, hogy egy férfi portfóliót csinálok először és ha megvan elég jó férfi portfóliómban, akkor majd lehet. abból Abból képzeletben közben... össze egyet, kö... és elkezdem keresni, de kö... de és nem kö... találom meg. Igen, de közben azért Éva vagyok, folyamatosan Mária nem. Ezt a márjaságot a nőségemből félrerakom, két éves turnusokban vagyok Éva, monogámiában, természetesen. Ez a máriaság, ez most még várhat. És ez a, ezt az évaságot most kiéljük. És az évaság mellett a férfi portfóliót az folyamatosan, hiszen ez, ez az élet. Tehát addig még élnem kell. Elnézést, ez a férfi elnézést, portfólió. Elnézést, meg, meg, meg hát ez, ennek minden előnyével és előnyével. és Hát igen. Én és én most rendőr... bol Bolgár György vagyok, és meg kell, hogy kérdezzem, hogy Biztos, hogy a nőknek róható fel az, hogy kettő-négy éves etapokban van párkapcsolatuk? Biztos. Ők, ők szakítanak... Elmondom, nem, nem, nem, nem, nem. Vagy nem. csak ők teszik elviselhetet teszik. Nem, ő, ő, ők, ők szabják ezt ennek, a monogámiával. Na most, ha, ahol a férfi követeli meg a monogámiát, mert legalább ennyi helyzetben és helyen a férfi követeli meg a monogámiát, ott a férfi az, aki fog azt a nőt, azt a konkrét nőt. Én most csak a nagy eloszlásról beszélek. A nagy eloszlásban a... De egyébként férfi is... Örjöng és tajtékzik, hogyha azt hallja, hogy a, az ő nőjét bárki más. Sőt, hát sokkal, még szerintem sokkal rosszabbul viseli, mint egy nő. Mm. Tehát így a férfiak is nagyon keményen a támaszai ennek a, ennek a, ennek a hazugságnak. Ezeken a pontokon megbukhat a hosszú távú együttműködés, holott, ha a, a valódi alaptermészetünket elfogadnák, vagy ha ilyen fórumokon, ha bedobja valaki, hogy, hogy az ember is állat, vagy legalábbis van egy állati és növényi rétege, és ha ezeket a hozzászólókat ott nem megköveznék, hanem elgondolkodnának azon, hogy ő igazad beszél, akkor közelebb kerülnénk ahhoz, hogy felismerjük az igazságot. És ez a Mikta mozgalom, ez az igazságot megértve, azzal együtt akar működni, ahelyett, hogy megpróbálná elrejteni vagy felülbírálni. Sokat segít abban, a, abban hogy, hogy boldogan éljünk le egy életet, és akár nagyon hossz, hosszú távon együttműködjünk valakivel, amennyiben elfogadjuk azt, hogy milyen állat az ember. Rádiós barátom és kollégám, ez én vagyok, Geri, nem most pont a Díny van szó, a, aki, aki valóban monogám. Ő, tehát ő kérhetné ki magának leginkább ezt, hogy monogámia így, meg monogámia úgy, mert ő ténylegesen azt, tehát, hogy ő vette el a feleségének, a Borinak a szüzességét, a Bori megvesztette el a szüzességét, vagy mindketten egymással. Tehát úgy, tehát az ilyen a, fú, elég romantikus dolog, és, és azóta együtt vannak, és, és ők le fognak tudni élni egy teljes életet mm -hmm. együtt, párkapcsolatban. Nekik lehet ők, mert ők még a 19. század párkapcsolati modelljét hordozzák. A XIX. század számára tényleg igaziak, hiszen nem, nem, nem meditkeztek meg térdig 80. másikban. A 19. század, pontosan így, a 19. század az még, az még az a kor volt, amikor a monogámia tulajdonképpen, ez az egész romantika a 19. században született, ugye, nálunk petőfivel. most ö, máshol Lord Byronnal, de ez a, ez, ez, ez a romantika, de Viktor Hugo-val, ez, ez, ez a romantika, ez akkor, akkor még, Egyetlen-egy szerelem volt. Egy Egyetlen-oszhatatlan hogy... szerelem, és ez volt a monogámia születése. És akkor még le lehetett élni egyetlen életet együtt. A 20. században ez már nem jött össze. Létre is jött a vállás. Az már azt jelzi, hogy a, az esküvő az most már nem örökre szól, mert addig tényleg csak a halál választott el. Vagy... És nem volt? Aztán lett a vállás. Már, már szét lehetett válni. Már külön lehetett válni. Ez már egy modern állapot, ez azt jelzi, hogy egy embernek egy életre nem elég egy, egy másik. Nem elég egy. És a XXI. századra, hát már e, ez is... Ez is. Ez, ez is széthullott. Tehát lássuk be, hogy a most már párkapcsolatokra aprózódik ez a régi dogma. Ez így érződik. És a Miktau az erre mond nemet. És akkor ő azt mondja, hogy ő mostantól kezdve nem ígér senkinek semmit. Nem ígér. Én úgy ne, érzem, hogy, hogy a csalódottság hozta ezt létre, és ahány cikket, amiből elég kevés van, mert négy éve jelent meg az első magyar nyelvű cikk, és azóta se sok, ahányat olvastam, nagyon sok ilyen manipulatív, részrehajló mondat megfogalmazás van benne, ahol, ahol bűnbakként vannak a nők említve, vagy hát nagyon nehéz elfogadni olyan úgy kezdődő mondatokat, hogy a nők logikai képességei alul maradnak. Értem én, hogy mire gondol, hogy az érzelmeknek a világában nők sokkal. Jobban érvényesülnek. Nem akarom szétpécésíteni sem ezt a kijelentést, de itt, itt egy ilyen nagyon, nagyon a realitásokhoz ragaszkodó viselkedésforma van a férfiakban, és ez szüli meg ezt a, ezt a mozgalmat. Ugyanakkor átitatja ennek a párbeszédét a nőgyűlölet, úgy, úgy ahogy a feminizmus átesett a küszöbön és belearccal belezuhant a, a gender mozgalomba. Illetve hát vannak ilyen, vannak ilyen mozgatóerők, ahol úgy érezzük, hogy bizonyos kényszerek, meg kockázatok vannak a számunkra a hosszú távú kapcsolatban. A családjogi perekben a legtöbbször a férfi az, akinek nem a kedvére fognak dönteni. A vagyon megosztásnak az intézménye is ilyen 100-150 év után így, így egyszer csak valaki azért megmerte kérdezni, hogy gyerekek, hát én összehúztam húztam egy vagyont, ha három percig összeházasodtam valakivel, akkor hogy hogy már egyből felezünk? És ez, ez elkergette a férfiakat a kút körül, aminek a, aminek a párkapcsolat víze a forrása. A nők elférfiasodtak, és a férfiak az, azok meg megijedtek ezektől az elférfiasodott nőktől, és visszamenekültek a Mama Hotelbe. És azok a férfiak, akik meg azt mondták, hogy elég ebből, de én a Mama Hotelbe vissza nem megyek, na ők a MGTOW. A mgtow beszélgetünk, arról a mozgalomról, amely a párkapcsolatok fennálló diskurzusából kiiratkozik. Egy, én azt gondolom, hogy ez a, ez a diskurzus, ez megbukott, és ez a 21. században mindenképpen meg, kell, meg fog bukni végleg, és ebből ki kell épp, épp lábbal gázolni majd valahogy. Vagy, ennek, vagy ennek leginkább egy... ki kell majd belőle valahogy lábalni. Ennek egy alap a valóság felismerése. Tehát itt, a, itt most már 19. századi párkapcsolatokra, 20. századi monogámia, monogámia módosulásról hivatkoztunk, és most már a 16. évben vagyunk. 19. A, vagy századi eszményekre é, próbálunk építeni egy 20. századi, Huszon, sőt, 21. 21. Századi században élet, élünk életmódot. Már. Tehát, hogy, ami már így ledobja, tehát és ledobja magáról, arról van szó, hogy, hogy, hogy, hogy az új diskurzust kell írni, egy új diskurzust a régi helyére, és ne, ez már nem ez a hazugság lesz, hanem az egyetlen érvényes kérdés, két, két érvényes kérdés. És ezt szét kell választani. Az egyik, az akarsz-e szexelni. A másik, akarsz egy gyereket. Így hangzanak a kérdések. Így hangzanak, akarsz -e együtt fölnevelni egy gyereket? Mondjuk, ez egy kérdés. Ez egy érvényes kérdés a XXI. században is. De, valójá, de olyat viszont ne játszunk, hogy mi lenne, ha akarnék? De most nem akarok, mert még élnem kell, meg meg kell magam valósítani, de mi lenne, ha akarnék most? És tudod, miért nem akarok most? Mert még nem érzem magam biztonságban. De valójában nem arról van szó, hogy nem érzem magam biztonságban, hanem arról van szó, hogy én itt és most szeretném őt, őt a megfelelő mértékig kifacsarni, aztán eldobni, és aztán, de öntudatlanul mindezt, öntudatlanul, mert elhinni, hogy így, Nekem ez most szükségletem, szükségletem, hogy engem, engem érzelmileg ilyen mértékben kielégítsenek, mert, mert mi lenne, ha mondjuk szülnék, és akkor nem érezném magam biztonságban, de, de hát nem szülsz, nem akarsz szülni. Tehát szó nincs róla. Csak arról van szó, hogy érvény, érdeket akarsz érvényesíteni érdeket akarsz érvényesíteni erre való hivatkozással, hogy te most nem érzed magad biztonságban, mert így most nem szülnél komfortosan ebben a, Most ez most nem, nem tudná. Úgy érzed, hogy ilyen körülmények között így ez nem jó, nem elég jó. És akkor igazából ebből a frusztrációból, ebből a, ebből, a, ebből a... ennek a romjaiból kell kilábalni, és ezt, ezt kísérli meg a MGTOW mozgalom. Tehát, hogy így, igazából a azt gondolom, hogy egy, par, egy, új, egy partnerség, egy új diskurzus kell a férfi és a nő között, ami, ami, aminek nem a, nem a hazugság az alapja, hanem a valóság. A valóság az az, hogy van a szex, és a valóság az az, hogy van a gyereknemzés, meg a gyerekvállalás, meg a gyerekfelnevelés. Ezek, ezek a konkrétumok, ezek a vállalható ennyit konkrétumok tudunk, vágó, Ennyit Ennyit tudunk vállalni a 21. századra, jelzik a férfiak. Ennyit tudunk vállalni, ez az egész hazugság, hogy, hogy, a, hogy az, a, az igazi, például ez, hogy, hogy az igazi, vegyük már tudomásul, hogy nem egy igazi van. Nekünk már nem. A 19. századi dédanyáinknak még csak egy volt, de, de nekünk már nem. És e, ha ezt például kimondjuk, hogy nem egy igazi van, nem csak egy igazi van, akkor az már egy, már, már egy jelzése annak, hogy az egész dolog tulajdonképpen relatív. És hát így lett relativizálva, hogy mindegyik kis két éves párkapcsolatunk az igazi volt. Ott nagyon elhittük, hogy most igen, és most amikor... megtörtént velem, és, amikor... és majd tíz év múlva szülni fogok neki, és csodálatos lesz, de addig is, hát most még teljesen nem érzem magam biztonságban. És amikor vége van egy ilyen párkapcsolatnak, akkor persze micsoda egy szenny, szemét alak, meg nem tudom mi. A Két, két éven keresztül plüsmackóként ölelgettem. is a a De ezek a, a csajok is az áldozataiá ál mennek. Mert a férfiak, a férfiakban két ösztön van. Az egyik az az, hogy minden nőre tüzelni kell. A másik az az, hogy az én nőstényemet más férfi. Na, azt ne! Tehát, és ez, ez két erős ösztön. És mi, és, és egyszerre mind a kettő van. És ez egyetlen egy modell tesz lehetővé a párkapcsolati hazudozást. Nincs más, nincs más. Ki, a, igazából így, így tud, így tud élni a modern férfi ebbe a kárhozatba. Ebbe az élet hazugságban, és nem, nem, nem pusztán élet hazugság, sok esetben élet hazugság, életmódszerű hazugság. Minden napos hazugság. A hazugság, ami beépül az életedbe, a hétköznapjaidba. Mert, meg kellett, mert, mert bele kellett menned a hazug diskurzusba arról, hogy egy igazi van, meg arról, hogy a másik leigázása, meg szexuális kisajátítása, az az új szeretet. Semmi köze a szeretethez. Ez csak leigázás. Ez egy hatalmi harc. És a 21. századnak ez a politikája. Ez írja a 21. század politikáját. Ma ez nem tűnik úgy senkinek, hogy politizálunk. Pedig ez a meg meg a meg a, meg a ez a 21. században már politika. És a nemek ugyanúgy harcban állnak ezt a Hillary Clinton által megjelenített és, és képviselt genderkurzus tökéletesen jelzi a kvótákkal, hogy más ne mondjak. Ez, ez a harc, ez, a, ez írja a XXI. századnak a politikát. És én azt gondolom, hogy ebben a politikában is a centrum a jó. Ebben a politikában is a két nem partnersége a jó, de ez nem a szerelmen, az hömpölygő szerelmen kell, hogy alapuljon. Új, új alapok kellenek, új értékek kellenek. Olyanok, mint a tisztelet. A tisztelet. Erről eddig, eddig erről nem is volt szó. Mindig csak a szerelem, a hönpölygő érzelme, a birtoklási vágy. Igen, ő az a nőstény. Igen, a presztízs. Valójában sokkal több kéne, hogy legyen a tisztelet. Az, az együttműködés. A, a másikkal való kooperáció. A hétköznapokban a a, és a legfontosabb... kisajátítás elfelejtése. A barátság sokkal jobb alap. Ha, hogy más ne mondjak, a barátság ezerszer jobb alap. Hiszen a... hiszen a, ebben az érzelmi kisajátításban és birtoklásban két év alatt elég a kapcsolat. Van, akinek négy évig is kitart, persze, de hét évnél mindig vége van. Hát ezt tudjuk, ez a 21. század, Erre ezt a... tudja nekünk, elégetjük, hát egy barátság. Mennyivel jobb alap, ami ha barátság egy életen át tart, most csak más példát nem is mondok, mennyivel jobb lehet egy partnerség, egy kölcsönös tiszteleten alapuló, szereteten alapuló, partnerség. Mennyivel jobb alap lesz a 21. században arra, hogy gyereket vállaljunk, és felneveljük közösen, mint a 19. századból áthurcolt és romkomokba bele adaptált boldogság eszmény amivel hülyítenek minket. A, az emberi természetre a párkapcsolati hazugságot húztuk fel megoldásként, mert ez tűnik működőnek, illetve a vállás intézményét. És itt most többször elhangzott a beszélgetésben, hogy 21. század. És a 21. század, ilyen 30-40-es korosztály számára, az, az ugye a, a jövőt, és a fejlett világot jelenti. Mi most itt nem arról beszélünk, hogy a fejlettebb, Ö, modell az az, hogy mindenki fűfával meg megy balra-jobbra, hanem egyszerűen abban kellene fejlődni, hogy, hogy eljutunk odáig, hogy megismerjük az embert, megismerjük annak az ösztönvilágát, és elismerjük, elfogadjuk, hogy mi ilyen lények vagyunk, és erre építjük fel az új rendet, és az új együttműködést. Ez a nagy meghalás nem kellene, hogy ő az igazi, ő, ha, és hogy valahogy ezen a hőfokon Olvad meg az aranynak az a szintje, amiből a jeggyűrű készül. Ugye, abból kovácsoljuk a jeggyűrűt. És a, a jeggyűrű, és az egésznek szét kell bogozni. Mennyi benne a szeretet, mennyi benne a tisztelet, ha ugyan van, mennyi benne az önzés, mennyi benne a kisajátítás, mennyi benne a birtoklás. Hogy szereted a másikat? Úgy szereted a másikat, ahogyan a legjobb barátodat szereted? Vagy ahogyan az Apádat szeretted? Vagy az anyádat? Vagy úgy szereted, ahogy a csirkecombot szereted, hogyha jól átsült? Ez, ez kéne eldönteni. Mert a lényeges kérdés mégiscsak az, hogy a másikban partnert látsz, vagy leigázandó nőstényt, vagy hímet, akit birtokba tudsz venni. A férfi mozgalommal kapcsolatos témánkhoz érkeztek hozzászólások a Facebookon, azt írja Bukinger Peti, egy ismerősöm szerint egy férfi soha nem cselekszik a nő örömére. Ha nem engedi be maga előtt az ajtón, akkor egy büdös punkó. Ha viszont kinyitja neki, akkor magát tiszteli meg, ön kielégít a megelőlegezett dicsérettel, mi szerint talpig úri ember. A férfi önző, a nő áldozat. Hmm. Aztán Kaposvári Emőke írja nekünk, hogy az egyedül élő férfi társadalmilag teljesen elfogadott státusz volt nem régen. Ugye az aglegény nagyon helyesen, minek venne nyakába egy családot, akinek ez az élete kiteljesedéséhez nem kell, sőt, hátráltatná. Ezért nem értem a szinglit nyavajgását sem, saját döntést nem jobb, nem rosszabb a másféle életnél. Sok helyűt idézem Shilling Árpádot, a, a Prétakörszínháznak Színháznak az igazgatóját, aki azt mondta, hogy minden megszomorított, megnyomorított nő és gyermek mögött egy férfi árnyékát látom. Mintha meghirdetne egy 21. századi új ellenségképet a férfiban. Ez egy nagyon ijesztő mondat, egy nagyon ijesztő mondás és nagyon furcsa, egy nagyon liberális, egy liberális műhely igazgatójáról van szó. Ez, én ebben egy elnyomó uralmi eszme kontúrjait látom ez már egyszer el lett nekünk adva a 20. században, hogy mindenért a burzsúlyok a felelősek, a kulákok a felelősek, a zsidók a felelősek, a... a, a már, a, már a, a 20. században már, már ezt, ezek, ezek, ezek mind elégtek, és, és olyan, olyan fölperselték a fél világot, hogyha belegondolsz abba, hogy a maocetum kulturális forradalma, vagy a, vagy a a szovjet-oroszországnak a, a, a rémtettei, vagy akár Hitlernek az egész második világháborút betudhatjuk. Ezek, e, ezek hova vezettek? És most, most megint ez, ez látszik, hogy van egy csoport, aki mindenért felelős, minden bajért felelős. Ezek a nem a gyík emberek mostanában? A férfi. Bárha a egy meg ember, akkor az a férfi Sílén lesz. Schilling szerint a férfi. És mondjuk mi, mondjuk mi van azzal, azzal a nővel, akit mondjuk az anyja nyomorított meg? Na jó, mondja a Árpád, de nézzünk mögé az anyjának. Hoppá! Na ott, ott már ott kell, hogy legyen az a férfi, vagy ha ott nem, akkor csak álljon. Csak félre, ott lesz a férfi. Csak Most, volt hát, együk apja. Amikor már a negyedik, amikor már a negyedik nőt számoljuk meg, akkor mi a, mi a magyarázat? Hogy kerül oda? Mert ő, ő az erőszakot a férfival azonosítja beazonosítja a férfival. De hát a nők is rettentő erőszakosak, csak hát ők nem olyan módon. Hát azért szó nincs arról, hogy az erőszak az egy férfi principium lenne. Arról van szó, hogy a, a, nő, a, a, nőnek, is megvan, a nőnek is megvan a maga erőszak nyelve. A maga erőszak fortéja. A nő erőszak nyelve az szó szerint nyelvi. Tehát a nő az a beszéd által. Ő a lelki módon erőszakos. Ő passzív-agresszív. Meg van ez a kifejezés? Amikor, a, amikor az erőszakot csak annyi fejezi ki, hogy a mondat végén nem viszed le a hangsúlyt. Csak ennyi? Jó, ennyi, de csak ennyi. jó, ennyi. is. Nem ennél ennél semmi rá se, se több, semmi mm. több. Érted? Nem muszáj, több. Nem muszáj együttműködni. Nem. Nem. Legyen baj. Szerinte több. Jó, menj és örözni, mindegy. Több, nem több. Oké. Okay. Oké? Okay. Ez, ez, ez tele van erőszakkal! Ez tömény erőszak! Hát ez fenyeget, ez konkrétan fenyeget a szeretet megvonással, azonnal. Azt Szilia az interneten egy kommentelő, azt hiszem a gyakran ismételt kérdések oldalon találtam erre a témával kapcsolatban. Szerintem mindkét mozgalom, ugye a MGTOW és, és a túltolt feminizmus betegesen eltúlhoz bizonyos gondokat és túlzottan radikális megoldásokat kínál fel. És ö, idéznék egy női véleményt is az Egy nő a nőkért blogról, azt így a Szofi, a radikális feministák előszeretettel vagdalkoznak azzal, hogy ez a mozgalom, ez a miktá a nő gyűlöletre sarkalja a férfiakat, fenét. Ez a mozgalom egy elegáns és teljesen érthető reakció a radikális feministák mozgalmára. Ezek a férfiak tudatosan választják azt az életmódot. Ezek a férfiak joggal belefáradtak abba, hogy rengeteg nő, egy, őket hibáztatja mindenért, kettő, az anyagi javakra ugrik, és kizárólag arra, három, valahol az úton elvesztette saját nőiességét, négy, szelektíven értelmezi az egyenlőséget, néha egyenlő, aztán meg nem, és öt, szétalázta a férfiakat ok nélkül. Azok a férfiak mondják, hogy Miktau, akik megelégelték, hogy a Punciért, Punci az a hazugságért jár. Az a hazugságért jár. És semmi már, és egyéb, és ez egy díl. Ez egy díl, amiben bele akarnak vinni minket. Amiben csak rossz lelkiismerettel lehet létezni. Mert hazudni kell, mert illúziókat kell adni. Mert ígérni kell, mintha teherbeesne. Tehát el kell játszani ezt a teherbeesési rítust, melynek során te biztosítod őt arról, hogy ő... Ő biztonságban van, ő most biztonságban van, most nyugodtan szülhet, mert így föl fogjuk tudni nevelni, de valójában az egész föl sem merül a gyerekvállalás. Csak arról van szó, hogy hajlandó legyen elpapásmamásozni vele de a gyerekvállalást. Ez az úgynevezett párkapcsolat, hogy, hogy most úgy azt játsszuk és lesz egy növénykénk, vagy lesz egy állatkánk, hát az már egész jó, nem? Az már olyan kis család, ugye? És így elpapás mamáshoz de gyereket nem akarunk igazából, csak leigázni a másikat, mintha gyereket akarnánk. A tá mozgalomról vagy jelenségről beszélgetünk erről a férfi mozgalomról, amelynek több szintje van, lehet, hogy valaki csak a helyzetet ismeri fel valaki, a hosszú távú kapcsolatokat utasítja el valaki, a rövid távú tics, és egészen odáig megy, hogy randizni sem hajlandó, és van, aki teljesen kivonul ebből a, a társadalom és a romantikus komédiákban felfestett modell e, alól, és akár odáig megy, hogy nem nőzik, vagy odáig megy, hogy egy olyan kultúrából importál magának feleséget, mint, mint Brazília, Venezuela, Tájföld, meg, meg a Fülöp-szigetek, ahol még 19. századi nőt talál magának, és azzal az áldott állapottal, hogy hát nem igazán értik egymást az első 12 évben, amíg az egyikük a másik nyelvét meg nem tanulja. Az az, Ez is kőkemény azért. Az az, ami a 21. században már nem fog működni, hogy, a, hogy a, ezek a partnerek csak egyetlen egy egyetlen egy, másikkal egy életet, és ez azért nem fog működni, mert elhasználták egymást. Tehát elhasználták egymást a partnerek. Ez azt jelenti, hogy nem, nem ő volt az egyetlen partnered, volt előtte egy csomó másik partnered is. És azzal, hogy ennyi különböző partnerrel szexeltél, leértékelted a saját illúzióidat, fölváltottad, apró pénzre váltottad az illúzióidat, és már nincs annyi, és a, az már behatárolja a te lehetőségeidet. És akkor ehhez képest meg elvárjuk a totális boldogságot és a 30 éven keresztül tartó boldog kapcsolatot. De hát azt kell érteni, hogy már nincsen fizető eszközünk hozzá, mert már eljátszottuk a rulettasztalnál. A közti zsarnokságról beszélünk. A problémáról, hogy a férfinak hazudni kell az érzelmi biztonsághoz. És nem pusztán a szexhez, tehát nem pusztán azért kell hazudni, hogy szexhez jusson, vagy mondjuk... Hanem, hogy intimitáshoz jusson. Ez a borzalmas. Ez a, borzalmas, ez a zsarnokság alapja. A férfitől elvárunk egy hazugságot, pedig azt a hazugságot, hogy ő akkor sem dugna meg más nőt, hogyha megtehetné ezt érzelmi biztonságban. Mert így valójában egy folyamatos zsarolási helyzet áll fenn. És ezt hívjuk szerelemnek, tehát ezt szenteljük fel. Tehát ez a, ez, a, ez a mi életünknek a kupolája, ami alatt az életünk szentsége beteljesül. Ez, ez, ez valójában egy merő, merő önzés, és egy, egy, egy, egy, egy hazugság, egy, egy hazug párkapcsolat, egy a, alapjainál, hazud. Nos, nos, és egy még általánosított ilyen a Robi. Évtizedekig, évtizedekig éltem ilyenben. Élti, évtizedeken keresztül éltem ilyenben. Én a két évenként elhisszük, hogy ő az igazi, és hogy vele fogjuk leélni az életünket, és közösen gyereket vállalunk, de még nem most. Mert még élnünk kell. Én éltem ebben. Tudom, hogy mi a modern párkapcsolat. Ez, e, ez az, ez az, ami, ez az, ami, mi a, a, a férfinak maradt a az egykori család romjain. Azt írja a, a, a kolléga, vagy kolléga nő, ó, oh, sms-ben. Te jó ég, Robi, már a Hét műsorodnál kiderült, hogy párkapcsolatilag nem állsz a helyzet magaslatán, de amit most művelsz, az rettenetes. Képzeld el, élnek családban fiatalok és nevelnek gyerekeket, sőt, szeretik is egymást, sőt, szexelnek is egymással. De mindenre van példa! Mindenre van eloszlás. Én a nagy tendenciákról beszélek mindig, de ezt egy, kéne egy vizsgyártanunk és ezt bejátszani minden alkalommal, hogy mi nem bogarászunk a részletekkel, hanem a nagy társadalmi folyamatokat, a nagy széles, a, mi kifejezetten mindig a nagy számokra megyünk rá, mi soha nem konkretizálunk, mi mindig abstrahálunk, mi mindig a nagy összefüggésekre figyelünk, és a nagy összefüggésekben a, a nagy számok, azok, amik számítanak. Azt kell nézni, hogy a modern ember élete hol akad el, és a többség élete az valójában nem tud ilyen módon beteljesülni. Egyébként meg ezek a családok, ezek hát hány éve vannak együtt? Mondjuk 15 éve? Mert akkor azt mondom oké. Mert mondjuk ennyi azért kell egy gyerek felneveléséhez. De mondjuk, hogy így 7 éve csinálják, és még mindig szexelnek, és még mindig csak egymással, és még mindig monogámok, és még mindig boldogok, és a gyerek is boldog, meg minden, azt mondom, hogy várjunk. Még, még ne parádézzatok, majd, majd amikor a szülei 50 évek de, de Én után. azt kívánom, hogy legyen, hogy legyen, hogy lehessen. Azt mondja, csak... az egyik kedvenc kommentelőnk Gellért Gábor nem baj, ha nem akartok elköteleződni, érthető is, de nem kell mindenkit magatokkal rántani. Rán, rán <gül> És Erről éves korunkba, 35 éves korunkba, azt mondjuk, hogy, hogy na mostantól kezdve monogámok vagyunk, és mostantól boldog család. Tehát, hogy mindkét portfólió kell. Tehát, hogy így egyszerűen csak megéljük a szexuális forradalmat a 20-as éveinkben, azt ott kiéljük magunkat, és utána meg azt mondjuk, hogy na most már eljött a monogámia, és a család, és a szeretet, és a meghit bensőséges otthon ideje, és megpróbáljuk ezt berendezni. De hát feszegeti a berendezést, az emberi személyiség, mert hogy le, lehatárolták azt, ami már egyszer kitágult. Én azt és, és, mondani, és ebben, hogy... ebben szorong, és ebben, az ebben, ebben való szorongása az azt eredményezi, hogy zsarnokká válik, és ez a nemek ez, harca, ez a, a nemek közti energia, ez az, ami a 21. századi háborúkat fogja majd előbb-utóbb eredményezni. Ez az, ez, az, a, ez az a nagy veszély, a gender kurzus meg a, a miktaukurzus harca, ha úgy tetszik, ez a XXI. század politikája. Én azt szeretném mondani, hogy ezt a félmondatot, hogy nem baj, ha te ezt választod, de nem kell mindenkit magatokkal rántani. Én ezt arra az oldalra szeretném felfesteni és kikérni magamnak, aki, aki engem a hosszúszőrű kutyával akar megetetni, mert fel kellett ismerjem, és itt, itt érkezünk meg valahová, hogy ez a valóság miért végződik a vállások több, mint vagy a házasságok több, mint felevállással. Mert bizony ott is elvanásva ásva az, hogy ez egy vastag réteget érintő jelenség. Ez a Mígtán mozgalom, ez nem valami rossz indulati társadalom átalakítási próbálkozás, hanem egy felismerése ezeknek a folyamatoknak, és, és, és az ember valós természetének és. Ez egy életforma, meg az alapot lett, érkíteni. lettek kényszerítve, bele lettek, kényszerítve a férfiak. Tudod mi a Miktau en, ezeknek a férfiaknak? A Stalingradjuk. Ott az, ahol megvetik a, a hátukat, és azt mondják, hogy idáig hátráltuk, hátráltunk innentől nem, innentől nem tovább. Egyébként a baloldalnak ugyanez a gender. A baloldal is feladott már mindent az egykori, az egykori ö, ö, nagy ideáiból, és egyedül, a, egyedül ez a genderkurzus maradt a kvótáival, meg a, meg a, a Shillingárpáddal, meg a nemekközti háborúval, meg a férfiak zsarnoksága ellen, meg a férfi, férfi természetben rejlő gonosz ellen felkelő, felkelő genderkurzus maradt Stálingrád. Azt írja nekünk D és SMS-ben, örök szerelmet akarsz, legyen gyermeked a nőtől, akit igazán szerettél, és ha nem rontod el, megkapod. Na igen, de akarunk gyereket egymástól, szó sincs róla. Csak nem most. Most még először ez, erre a, erre, ezt az új munkát meg akarom szerezni. Még bizonyítani akarok a, a, az apámnak, aki már hat éve halott. Vagy még egy csomó dolgom van még, amit így addig, addig el kell intéznem, mielőtt így azt mondom, hogy na most a szerelmemnek szülök, csak akkor már a szerelmed az nem az, nem az a csávó, várjál! Azóta, sőt azóta már volt két másik is, amelyik szintén a szerelmed volt, és ott is éppen szülni akartál. De, de még volt egy kis dolgod előtte, amit még éppen egy kis férfi portfóliót kellett építeni. Igen, egy és 25 évre leugrom ér utána, majd lehet szó az együttélésről. Azt írja Lóri, SMS-ben, ne húzzátok le a puásokat, az én szociális szorongásomon segítettek, a puafőként félénkekből nevel normálisat. Fake it until you make it, ajánlmondat. Tűha. Csak győzél lejönni jönni róla. Most nem, nem azt Az Azóta, hogy lejöttél a puás tréneredről, azóta van új trénered, vagy kaptál újat, vagy hát. Mert érted? Szerintem ez az ilyen trénerhez járás, ez olyan dolog, amiben az ember egyszer belelép. Az ugyanolyan, mint a pszichoterápia. Hogy az ember így elkezdi egy munkát, akkor, hát akkor már abba lesz. És ez a trénerhez. Ez fontos kérdés, hogy trénerhez mész el, vagy lelkészhez, vagy mondjuk paphoz, vagy mondjuk pszichoterapeutához vagy mondjuk viselkedés terapeutához, vagy mondjuk trénerhez, vagy mondjuk vagy mondjuk ö, ö, hát én, én, tiszteleteshez. Sámánhoz. Hát meg elmehet Sámánhoz is, igen. Azt írja a kolléga, a családban élni óriási kihívás, mert önmagadból sok mindent fel kell adnod, de egyben lehetőség is az önzetlenség megvalósítására. De nem, hát a, a, az a jönvallomás egyébként, hogy, Mihály, hogy ő, hova mész el, hogyha trénerhez mész el, akkor megvalód az egódat. Az egóddal van a, van a probléma, az, a, az az, ami beteg vagy gyógyításra szorul. Hogyha, hogyha lelkészhez vagy terapeutához mészel, akkor meg, megvallod a lelkedet. Hogy, hogy neked a lelked az, ami beteg. Hát, hogy oda mész el gyógyul, gyógyulni, ahol a betegséget detektálod. Tehát hogy így igazából... A valójában amit a tréner csinál az az, hogy az egót meg a lelket elválasztja egy fal. A tréner megfogja egy csákányt és így nekiesik és lebontja ezt a falat és a, az egó így ráömlik, így ráömlik a, a lélekre és így elönti. Egy ilyen elöntés. És akkor azután már na hát ezt a problémát már tudjuk kezelni, hiszen az egót meg tudjuk váltani éppen hogy ezzel a stratégiával, hogy átformállak téged magammá. Én vagyok a termékben mutató. Én vagyok az, aki megmutatja azt, hogy mi az, amit vásárolsz. És hogyha most ideadod a pénzt, akkor én olyanná teszlek téged, amilyen én vagyok. Én pedig... Én pedig egy lelketlen tréner vagyok, egy pszichopata. Te a. is olyan leszel, pont, mint egy Android. Belül nem lesz semmi, csak a hideg intelligencia. Pontosan fogod tudni, hogy hogyan nyílik a bugyi. Igen, de legalább és... fog tudni zsákolni ezt az, az ajánlást. Ki fog kapja. tudni egy Android? E, a, igen, hallgassátok meg a puás műsorunkat mindenképpen, mert ott az is, az is, az is, egy, az is a férfi oldalnak a, a születte vagy szülötte. hát nem vagyunk. Jó Azt írja nekünk Márta, én is lázadok a nyálas, hazug romantikus filmek sztereotípiáira. Szerintem romboló hatású a nőkre nézve. A puha az mire reflektál? A PUA pont arra reflektál, hogy vannak férfiak, akik egyszerűen ebben a hazugság létezésben nem tudnak működni és nem jutnak puncihoz. Hát ez, pont erről szól a PUA, hát pont ez a erről szól, hát ezeket húzza le, ezeknek a megrontója a PUA. A Huó tréner. Hát pontosan ezekről a férfiakról van szó, akik nincs önbizalmuk, mihez nincs önbizalmuk ahhoz, hogy ők legyenek a sanyi vagy a karcsi, de hogy nem. Hát tudjuk, hogy bárhol tudnak azok lenni, a nőkkel szemben nincs. Mert ebben a játékban, ebben a játszmában kevés zsetont osztottak nekik, vagy csak azt hiszik, hogy kevés zsetont osztottak nekik. Vagy, tehát, hogy, hogy, és nincs önbizalmuk. És miért mihez kéne önbizalom? Ehhez a játékhoz, ehhez a játszmához, ehhez a nemek harcához ehhez a férfi-nő dinamikához, ehhez neki nincsen önbizalma, és hát nem tudja kivakarni magát, miből, miből, ebből, ebből a hazug, ebből a hazug létezésben való belépés képtelenségből, ebből be kell lépni a hazugságba, avas be a hazugságba, mondja a puásnak, és a és a puhás azt mondja, hogy be tudlak avatni, meg tudlak rontani, képes leszel arra, te is képes leszel arra, hogy beszállja nemek harcába. És el már tudni vissza. ragadni. De valójában megtanítalak a hogyanra, és te, te meg odabent én leszel. Emlékezzünk már vissza, hogy ez a csajozási művész, trénercsávó a Váci utcában, mit adott elő? Megy abban a hatszámmal kisebb bőrcsekijében, és előadja, hogy tök mindegy, hogy tolószékes jön keresztbe, vagy, vagy egy vakember, te csak lögt föl, és menjél nyílegyenesen, magabiztosan egy a turistákon, át a nőkön ne néz rájuk, fölfele néz, és akkor majd fog kelleni a ten lá, férfi állattested, és valami rettenetesen kínos végighallgatni ezt az, ezt a, ezt az egész. Ezt az, ezt az egész felvezetést tőle. A, azt látjuk, hogy a nőknek szükségük van az érzelmi biztonságra, ha szülnek. És értjük is, hogy miért. De amikor nem szülnek, akkor is ez az elvárás, hiszen a szervezetük, a lényük az arra készül a szülésre. Azért, azért élvezik a szexet azzal, akit szeretnek, mert neki szülnének is. Csak ezt felülírják. Azt mondják, hogy szülnék, a szervezetem is, mert jól nedvesedek, meg minden oké, okay, jól működik, szülnék, de még nem. Mert addig még egy kis, van egy egész férfi portfólió, amit le kell, le kell tennem, és aztán majd, majd visszatérünk erre valamikor. És itt valójában a nő az a saját szervezetének, a saját létezésének a jelzéseit, a saját biológiájának a jelzéseit érti félre. Akkor, amikor ő nedvesedik, akkor ő azért nedvesedik, hogy szüljön, ez a funkciója ennek, azért akkor nedvesedik, amikor az igazi és az érzelmek hatására, nem pedig a szép idomok hatására, hanem mindig az érzelmek árasztják el a nőt, és azért, mert ő valójában szülni akar. Szülni akar, csak ezt felülírja, mert valójában bent már egy férfi van, aki tudja, hogy itt egy nő szülni akar, de itt még azért van egy pár dolog anyuka, amit el fogunk intézni. A munka bevásárló központból. A férfiak és a nők ö, küzdelméről, férfiak és a nők hatalmi harcáról beszélgetünk ebben a műsorban. De az a kérdés, hogy a férfi a nőt azt ö, mennyi ideje igázza le. És hogy, hogy ez a felszabadító harc, ami, ami lezajlott, ez mennyire, mennyire nagyszerű a civilizáció legnagyobb, legdicsőségesebb pillanata, hogy a nők kivívták az egyenjogúságot. És ez. Ez a, ez a legnagyszerűbb, és ez nem csak a férfiak felszabadulása, ez a bennem lévő, mert minden férfiban van Vénusz és van Mars, minden férfiban, és a bennem lévő Vénusz is felszabadult azzal, hogy felszabadították a nőket, mert addig a bennem lévő Vénuszt is el kellett nyomnom, mert az is el volt nyomva. Amióta nők fel vannak szabadulva, addig azóta a bennem lévő Vénusz is felszabadult. És ez, ez, ez, ez a felszabadulás, ez hatalmas. Ez egy hatalmas, a modern világnak, a modern életnek egy hatalmas vívmánya. Az egyik legnagyszerűbb vívmánya. Csak az a probléma, hogy valami ezzel a palacból is kiszabadult. És, és a, a nemek hát közt a harc, a 20. század az osztályok közti harcról szólt. Azt érzem, hogy a 21. század sokkal inkább a nemek közti harcról fog szólni. És ez az, a, ez az a harc, ahol már nem fog működni az a párkapcsolati modell, hogy te szolgálj ki engem a hazugsággal, és én neked adom az intimitást. Tehát ez, mert, mert hogy valójában ez a hétköznapok szeretett nyelve. Hogy te kiszolgálsz engem egy romantikus hazugsággal, amit én hallani tudod, hogy hallani akarok, és én ezért neked adom az intimitást, hanem, hanem ez a függő játszma, ez, ez érjen véget, ez szűnjön meg. És, a, és én, én tudom, hogy egy csomó mindenkinek egy, egy, egy, m, m, m, m, működik a, a monogámia, és, és azt érzi, hogy tényleg jól működik a monogámia. Mert hát azt gondolom, hogy ha mondjuk egy ilyen teljesen átlagos nőt veszünk, most lehet, hogy a jó indulatú beszélés lesz, aki mondjuk addig életében mondjuk négy férfival feküdt le, mindegyik a pasia volt, mondjuk ez az átlag. Vagy, vagy rossz indulatú vagyok? Több hát, lesz az. Igen, én is azt gondolom, hogy jó indulatú vagyok. Négy férfival feküdt le, ő miért ne lehetne alkalmas gyerekvállalással együtt is egy tíz éves párkapcsolatra, egy tíz éves házasságra akár? Ez, ez adva van, és az alatt persze el lehet hinni, hogy ez majd... Örökké tart, mert ő az igazi. Csak én azt gondolom, hogy ez egy hazugság akkor is. Tehát ez a valamivel való szembenem nézés akkor is. Lehet, hogy ez egy jó kooperáció, egy jó együttműködés, ami tud tíz évet. És ez, ez közben lehet egy szeretett kapcsolat. És miért ne lehetne? Én csak a régi diskurzust szeretném dekonstruálni, mely szerint a szerelmünk megszenteli az életünket. A miktámozgalomról mozgalomról beszéltünk ezzel kapcsolatban, Peti azt írta nekünk, hogy ez a van, van rajta sapka a Zabai játéktól megcsömörlött és elkeseredett férfiaknak a az összefoglaló neve. A napüzenete Gáboré, aki, aki hosszan ecsetelte, hogy miért nem jó, hogy ezzel a témával foglalkozunk, és hozzátette, hogy nem baj, ha nem akartok elköteleződni, érthető is, de nem kell mindenkit magatokkal rángatni. És pontosan ez a félmondat az, ami miatt ez a napüzenete, ugyanis ö, én úgy érzem, hogy itt 50-50%-ról van szó, ha a házasságok feleválás, az is, az is azt támasztja számomra alá, hogy az emberek felének működik, ami a romkomban van. Az emberek másik felének viszont nem, és ez nem kap hangot. Nem. És ez, ez, ez a választás az, ami, ami, amiről úgy csinálunk, mintha ez nem lenne egy lehetőség. És ezért alakul ki ez a saját útukat járó férfiak ö, ö, mozgalom a túltolt ö, feminizmussal szemben. De, de miért írja nekünk ez a csávó ezt? Azért írja, mert ő pontosan tudja hogy az ő kapcsolata, az mondjuk, mit tudom én, hat éve kezdődött, és ő most ezt az előző mostani kapcsolatát, ami hat éve elkezdődött, úgy szeretné erre most gondolni, hogy ez örökké fog tartani. Mert hogy ez, ennek örökké kell tartani, mert ő ezt így tudja működtetni, mert ezek a mintái voltak, mert ezt tanulta. És most itt, ezek meg, itt jövünk mi, mint kvázi kasszandrák, és megjósoljuk az ő szerelmének a bukását. Semmi közünk, Gábor, é, a ne... szerelmethez, de a sajátunk hadd legyen közünk, és hadd tartozzunk egy másik 50%-ba, és legyen elismerve, most hogy mi ez így létez? Érted, kognitív diszonanciát okozunk neki. Ő egy boldog párkapcsolatban van, ami jól működik. A szerelmük beteljesült. És mi meg most itt meghirdetjük azt, hogy ez megbukott, és hogy ők szakítani fognak, és ő úgy érzi, hogy hát mi akkor adtunk ez alapján nem tudom én neki 10 évet, vagy 15-öt, pedig hát ez a szerelem végtelen. De de nem, nem az, nem az, tehát ez nem, a, a, a, a, a statisztikák ezt jelzik nem másoknak a párkapcsolatáról jelens ki előre, hogy mi van, hanem az emberek felének a párkapcsolatáról Bele, jelensd azt ki, mondod, de ne, ne, neki mondjat, hogy ne projektálja rám a saját párkapcsolatát, légy szíves, Gábor, Gábor mennyi vissza kunyhódba. És küldjél olyan üzeneteket, ami, amik, amiknek mindig örülni szoktunk. De ne, ne, ne, ne hogy már olyat küldjön, szerintem akkor ne már nem. meg, ne legyen öncenzúra. Nagyon nem, szépen nem, köszönjük nem, a nem, hozzászólást. Nem, nem, nem. Ö, arról van szó, hogy, hogy írjad meg, csak érvelhetnél. Tehát, hogy ez nem. Tehát, az, hogy, a, hogy elkezdesz személyeskedni, és elkezdesz arról beszélni, hogy mi, mi nem tudunk elköteleződni. Mert virágos, nem tudunk elköteleződni. Hát világos, hogy nem tudunk elköteleződni, ahogyan rengeteg férfi építette, hogy nem egyedül fél. vagyunk. Tehát higgyed el, hogy csomóan nem tudunk, hát Persze, de nem arról van szó, hogy azért, mert nem tudunk, még nem kell ezt hirdetni, mert más meg tud. Hát ha el tud, akkor persze csinálja. Én nem azt mondom, hogy ne csinálja, vagy nem jó. Én azt mondom, hogy nem fog menni. Én egy életre kikérem magamnak, három családot tartok el. Emberek után felelősséget vállalok, etetem őket, munkát adok nekik, és irgalmatlan ö, mélységekbe megyek azért, hogy ezeknek az embereknek megmaradjon a munkája, mert tehetségesnek tartom őket. Nekem mondjuk, hogy ők a családom, és ezt vállalom, mert ez érdekel. És nekem ne jöjjön azzal, hogy én nem tudok elköteleződni. Én nem akarok elköteleződni egy bizonyos irányba. És nem azért, mert én ilyen ez lusta vagyok, hanem egyszerűen egy felismerés ö, jött itt. Itt adásban beszéltünk erről egy pár héttel ezelőtt, hogy lefestettem, hogy én húsz év múlva hogy képzelem az életemet, leírtam egy napomat, és utána vettem észre, hogy sehol nem volt benne egy gyerek, aki ott rohangál. Fura ez meg. Nekem, nekem nehezebb ezt a, a romantikus komédiák világában elfogadni. De hat hadd had férjen bele 50%-unk részére, ez a választás. Hadd járjuk néhányan a saját utunkat, és had legyen szabad ezt kimondani, és ne kérje ki magának utána az, aki egy boldog párkapcsolatban él, hogy, hogy, hogy ezt hogy képzelem. És ő ne rántson engem magával, és akkor én sem rántom őt magammal. Nézzétek meg a Don John című filmet, legyetek szívesek. Ez egy egészen kiváló film, egy, pontosan erről a témáról, pontosan erről a diskurzusról szól a Donjon, hogy, hogyan el, hogyan, hogy a, a nők, a nők, azok egyébként a nők maguk is áldozatai ilyennek. Tehát a, a, abban a világban, ahol ők ilyen mértékben elférfiasodtak, abban a világban ők sem találhatják meg a helyüket. És a régi, a régi világról, amiben még nők voltak, arról elhitette velük a genderkurzus, hogy, az, zsarn, hogy az, az, az szolgaság volt, hogy az cselédsor volt. Tehát oda már nem vezet vissza út. És az, az, az, az öntudat, az átcsapott. Átcsapott a civilizáción. És most, most az történik, hogy a, a férfiak azok elmenekülnek ebből az egészből, és megtagadják. Megtagadják a nemek harcát. Azt mondják, hogy... Hogy beérik a jobb kezükkel végső esetben. Ez, ebben van valami aszkétikus. Van valami aszkétikus. Tehát ez, ez, ez az a mondás, hogy szívesen, szívesen szexelek, szívesen vállalok akár gyereket is, de abba a hazug diskurzusba nem megyek bele. Hogy én azt mondjam, hogy csak veled, és csak is veled akarok, és csak is veled vagyok hajlandó. Mert mondjuk nem tudunk védekezni. Mert mondjuk te azt hiszed, hogy még mindig a szavannán vagyunk. Még mindig a, a, az attól kell félni, hogy nem fogom tudni felnevelni a gyerekemet. Mert jön a kartfogó tigris és elragadja. Érzelmi biztonságra van szükségem. Csak nem veszi észre, hogy minden adottság megvan ahhoz, hogy felneveljen egy gyereket. Hiszen a kartfogó tigris kipusztítottuk de van központi fűtés, meg van e, gyerektartás, meg van gyes, meg van gyel, meg van szociális intézményrendszer és családtámogatási program. Ez mind van! Nem erről van szó. Le kéne szakadni a férfi portfólióról, hölgyeim! Ez volt az önkényes mérvadó csütörtökön a Mon Parkból, Róberttel robert és Horváth Oszkárral a MGTOW mozgalommal. Sziasztok! Sziasztok!